פרק כ׳ כי תצא על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי ה' אלוהיך עמך המהלך מארץ מצרים והיה כקרובכם אל המלחמה וניגש הכהן עליהם, ישראל, היום למלחמה על אויביכם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 ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. והיה אם שלום טענך, ופתחה לך, והיה כל העם הנמצא בה, יהיו לך למס ועבדוך. ואם לא תשלים עמך,